Atzaldea. Balde Jososa. Bisca de Coginsio. Bueno, Atzaldeon da noi. Eh, nogro Ogro, Atzaldeon Jokin. Jokin. Jauste. Ekstan jo, prova prova e. Isto no é così, omeneta. Elisa neschetaya, eh, bañó. Matic. Au, eco ecológico, eh? Toki cono <laughs> oh. oh. de ecotoxia de. Igual Perú atiek. De El Cugui bisca frascó ansela, eh? Betira. Ertuna. Bai, baldozar roío, ¿contasio, ves? ¿O? Ni esa Eta gaur gaur badek. Bai, badek. Eta gaur badek. Osti, itzen du nori zein da. Ezkerak zuhiz, zein da. Ke, eh, itzen du nori, ez du eztu ezin iztugu baino... Eisek, daur azken egot programia eta zoze espeziala jene eginean. Eta... Zaldeon, mambo. Zaldeon. Eta... Eta... Eta... Torri Juea, Izu eta Kessman. Morgan, Atazio. Josuta eta... John. <Risa> <risa> <monye> sí, dice ni que es casi en la calle ya Josu y John va va a ir va a ir vamos a Samarra va a ir referente a los goles va a ir Josu y John y más politicaría un día bueno os lo dices ojator bien bien bien bien bien bien bien Jo ira asti ni rastim paren jarikonuka. Ba, hombre, lo chole vaible, eh. Ni eso mayonia, ¿eh? Bai. Y más. Lo suyán y más. Ya <I laughs> <más. I laughs> ya. Bueno, torri, torri Joa, eh? Bai, Torritu sokaren, bueno, bai, hola Sonia Joa, sokaren Itzala, ku gaimeste mireste de un eh Mundu Mailako errati libre ta esa in eh, munduko saio <coughs> referentzial bat, eta guretzat ohore batek sokalen itzalako bi, kidiek, amen, eotia, hori izan barra zaban. Ez tala lortu ingun itxak. Bai, jarki, bai, guretzak hori bai, eh? ondioat, hemen eotea. Eta, bueno, bentsatetola asiratik hori izango dut, eta ja, holako kontu gutzingo iteo, ez? Zer, bai, bestela honetz eba, kabreak. <laughs> bai, bai. bai, zein zeinen fanzadan, zein zein <laughs> zein... Ja, mena jazpiti eta... Ba. Bai putamo asko juntatzen dane nolako da za pasatzen? Bai. Bai. <risa> Put. <Bae. risa> Oso no garbizan ezien. Bai. Es, es ja zamber hau, bueno, guerra da onde gurarteen en zure eta bueno, jakin da ustela, ba ja gaur bezarka bezarkat emantsola alcarri ja. Nietzsche alkarri, al bat, bate beste atitzoman. Eh, año quiero chumo zio. Sa megiste zemanen 40.000 es. Ni ez zeman. Año lo chumo. Lo chumo. Gerran eko ee... hotza izan zan baita Bait, bait Negoen izinu ala bat izinu ala bat, eh? Be <laughs> Bueno, referentzialtasun gerra bat izinuan, ez? Mm. Gure ustez, hankal eh, referentzialtasun gorena eta zuen tazokaren intzala <laughs> Hori alba Ni guztiak, azpi ezbitik hori izala, ez? Zuek azalduzen ahizenduten arroza munduko referentzialtasun gorena mailan eta guk elan eginean da, ez uan pxketa hori Norgehiako bat, norguaiako, norguaiako, ka bat. <risa> Oio burruka bat. Hala, sese. Oye, oiar, oiar burruka. Ba, muti, oiar burruka. Oio guzti burruka batuak. Oiar lehorana. Bueno, nola plantear diag programau? Dua, on ditu? Bai. Ehm... Ega ziua jokaldera egen... Sorpresa txotzu, azuzkeu, sorpresa txotzu, pixket... Lo <risa> <risa> <risa> verujo. <xo? risa> bueno, ¿y has leído, o sea, Adlerguin? ¿Ni ha sido no? Sí, sí, sí, sí, sí. Nietzsche lebrentide Arrosa mundun. Olako saio bat nentzat puskaite zian. Hostia, hau hau beste oseak. Hau eznian es espero. Eznian es espero ne existitzia. Oxexenue. <coughs> Zer utzuta. Ara posta ya. <laughs> <laughs> Ni badiba, bai no, no, no. zatean nada di de pasatu zitean. Eh nere bentzamentu un zona rica y arricaie caso que yo juego tontería, Eta bentzena, oi, hoz errazatena jo, eta zean, o ni, bitazatzena, zato, so, so, txikixo da jo. Normal ozentitzen, hau nahi dut. Laza jo, laza jo. Eskapi ezte, txorra bat, hau nahi konperote. Baina harrika bat, altzuentzat, zegoekite zutena harrika bat, eskapi batek, hoez. Bai, pixka bada, harrika, baina, eh, arrazoietako bat irraza joa iteko hore bada, oi xe beha, nik azkenen, hauei ba, Josuita beste pixukidei kontatzenienen nire teoria hauek, edo, bueno, besten teoria hauek kontatzen nizkienen, baina osinisten itiunak, edo posible ikusten itiunak, Josu Gaspaldi komentauzian ez, ba, irra saio bat egin bardeu, eta ezer, danei, pixkat, iritze zitzaian hori jendei kontatzea, ez, gu bezalako irudi famatu batzuk, holako gauza kontatzen hastea xele horre xamarra, iritze zitzaian, giroko famatuk esan egeta. Hmm. Baina, ba, aulasio hasi ginen, eta ez azkenen, nehi gustatzen zaian gai bada, beti guztabizan zaian, eta jendeik mm -hmm. nol hartuko zonjakinga bere, ba, jera baki gendun da, gaur, notizi bikaina irutzen zatoria, ez da? Mm -hmm. Oso, asmauin asma gendula irutzen zatoria, josuk beste behin asma zola, ez da? Gai mm -hmm. jartzeko garaien. Asmatzali ez. Eta, ik, ire biziren, historia historianekin, noiz o noiz armaiotik gertenuan, ik, egon altzan, Faze bat, urte batzuk, bi, iru, nun, hau tapait egon da baten barru neunitzean, bazpare bildurek zepentzago jendik eta gero momentu datin armarioatik hartetzeko ez. Ezuan armario hartetzeik bueno, irratzeko egin biskatu ez? Teki, bai, hori, hori erteriz, gara, nah, armarioatik erraza jube, baina... Ba, bai, baina, egida, ohen dio guztiz ez neiz, elani armario hortatik irten, eh? Mm. Egi eda, ba, jende askok daki, ez... Morgan, Kesman eta John da izela, baina jende askok ez daki. Nere inguruko jende askok ez daki. Ba, lankide geienak ez daki, eh? Lengo lankide zienak ez? E, laun askok ez? Tue jakingo, ez, Azkenen bai rati libren mundu edo pixkate zautzez tonak eta baurretxo zumarrakin edo relazio hori ez daukenak, edo mm -hmm. ez? Nere bizitzako jende horrek askok ez daki, eh? Mm -hmm. Familien daba daki, eh? Pertsonalitate asko ezketela, gana... eta Gire haurekutatik jasoteko zerbait dala esan. Mundillo hau, bai. Amaak bai, influenzi haundi izan da. Mm. Bai, egi da. Nik uste pasau indetela, fiskat. Mm. <laughs> bai, eh? Gain dikio indetela, hor maiztiko txakurren haindiotela, arraparri pasak. Baina, bai. Eta bai. etxenea, hola, Baskaritan da komenta izan dehu, ez? Nola hitzen nahi zen, da hanunak ikatik eta izketan haitu izan gea eta, bueno, danetik dau. Inok ez di, ez dago inor nekiñadoz etxen, baina bueno Amare ez Ez, es, amare ez, ja Paso, paso, grasi Iruitzen zai urrutigia jauna izela Et baina, bueno, errespetatzen du ez Inizaz di ez erxarrik ez honoregatik Eta launeke berdintxu, eh Kuadri jane, nahi beti parrein izan die Gaia begatik, ez modu txarrea Eta lai mali madri izurra dait jazela Inizaz de baizki hartu Baina... Uh -huh. <risa> bueno, mhm. Re, se... Respetatzen Gusta, ira, gusta. Izuo Barres lehurtzen ari da. Kantua dizen eta Izuo Barres lehurtzen ari da. Horriz <risa> irakazdi zatez, ana, danozakontatu, danoz jo parre. Danozakontatu, ana, eus te usten tenido. Berrez tortezita. Ez kontatu bauek, ez beste. Gutxo ge, gracias, desia situazio, eh, señor, askemen kontactia nahiko kuriosoa ba, askemen Movida hori, ze azkenen sokaren itzalako orratatzen gaiak eta da ana, kez manera karrita gaudia, ni gehi ondez aurkezle medio medio muko bat, medio medio, medio, bai. Medio más que es manda munduan arte. Este glans Elana renta ukera. Tan eta kore da, ba nola behizituzun historia hauek, nik kezka izatet bat zautan, ez atet, ze ostia irakontatzen ez, gauza hauek, eta ikustet kezmanek gauza hauek modu sano baten bizitula bere bizitzan eta behak kezka hori dauzke, e, sinisme sinismenoiek, ez, e, e, baina <coughs> bere barrun hori boso modu sano baten azaleratzea, eta ez daka batean, ez, ez da gindola esan, bere ingurukin, ez daukagabatek problemaik, kristodontan boldatzea mundu guztikin, familiekin lagunakin, lanen leku guztitan, so, mundukin ondura ematea. Nahizta, euki gero kexabatzuk, eta aldarek batzuk, eta, eta dana gezurra da, eta mekabendioz, da lako hausak, ez? Eta nire hitzit, beti egiten kezka, haiko gala, zabaltzen, gauza batzuk, ba, gero jendei bizitzen kalte ba, pentsatu pentsateroztea, ba, izan lehik esokaren nitzalako entzule batzuk izatia, Hata obsesionatuta gaioiekin da ezin, hostakit. Me ba, engaña ba, que es claro que tú. Me ha comentado ya, eh, solo cosas armaño estiao, tratado, gaiori. ¿Es? Pues ba, saio mate get. no ha comentado, digo. Vais es que vas da asko tratatzeko aukera ikitzuko gaun. Ya ja? ja, ni esencial und je son Ofien. <coughs> eh, vi en zulegin sinia suatic. Bea silla, ja, ni. Hostia, echa el de programa ese ya, me otra yo la artencian, joder. Sacha, él no llega shojego. Na, va ahí ni se atesabaño y ti, tiene yo ahí. Las ancian, añare. Una cosa obvio, eh, porque le no va, esta doña tontre ya, se te chita, ra ra Ja, osteleno de puta madre, os se le juega dana perfecto hasta si antes a sega os sa interesantido en la tontería de decir da, pa, un ya puta mierda. <risa> Bike bicorroteado hor, so eh, du pista eta Illarramendi stack. No horitzintzume també. Me dana humorial eta atacho que estar era maten da. Illar, Illarramendi va gaia sakon ge hartzen o. No? Ne no, irutzaite nenko astuna zala hasiera. Ne yeah. informazio asko, Ego, e? Informazio yeah. asko neukeen emateko asieran. Azkenen la, Lanoe la la noa undiña ez jendea. Mm -hmm. Jendea kokatzea, ez. Mm -hmm. Gu gu zeko kalekutan genden ikuste izan, ez jendek. Hori, auriz, saien hori izan, orduan hasieran egia da. Gauzak elkalkatu berri zan itun, ba, ez. Binda berriz, e, altzan da garbina eta ni undi kanbi izan zan saien. Ni gune gan galdera basiko kaskotan itzikiz edo anuna bizardian ah, eh, ala koza. Anuna ki anuna ki ez oso ko itze de la celebrity so da <laughs> la koza, hori eta. Anuna ki ez oso itan anuna ki seo. Anuna ki, no zikuko ez no zikuko ez, anuna baten laumen noiz noiz inguaiso, o sea, te anuna ki ba zaso eso, se izenatik. Anacardo es la mía, Anacardo, ¿usted le gusta esa es de la Isena? Anacardo, ¿usted dice este Anacardo, usted dice? Ricardo. No, no la francés, no de de, bueno, bueno. Eh bueno, o sea, no en una aquí. Que Caldera batuko usti le initzen da hitzela. Eh este que igual olako gaieta jotzeun pertsona bat dala e, mundukin Problema dauzkena, arremanetako, tipo, e, friki bakarti bat mundukina azarreta hor duen, ni ez bide bezala jotzeuna gauzioi eta tabar, tabar, bar. tabar. tabar. Gau, gau, hori pentsatzi, hori ton togei badek, hori irekazu bestek hori, justu, e, kontrakudek, no? tipo, jende harteku da jendigin arrez esko. zehatzea na, ez? Eta... Tiga, atente yo mate, sí. Vete, Tiga, te eh, igual prefusilla diciendo, "Nio, pensaste de la tipo, en igual era veva, te diarte te estuna, te está tan olorollo quinta una puta." Y y sigo, sigo rekin, me estoy petorntiteque. ¿Alderieso, Obradorones o? A dos, a eh. Vale. Vete, Tiga, lotura. Fuera lotura de Kiteco. <gutat> Bai gaña, egiezan beti hola ez da inf informatiko eta bezela, ez? Azkenen <risa> Baina, ba. bi persona sañaren txoa, eh? Bai, bai, bai, garri galditxoa da seitu nulertu da zuzatzen <laughs> Ez? Azkenen, eta eh, keien bat gaina da ba, telebistatik eta hola ikusten ditugunen, ez? Pelikulak eta beti holako gaietratatzen dituen jendea o dau hor mendin bere karabanan ez dakizat, satelitekin ez dakizat senalea eh, hartzen, hori, tunika batekin, hori, hori, hori, hori. hori. Bat azken, bai, azkenen, bueno ba, beste estereotipo mota bat izango da hori ez? baina hor bazio kasunto bat eh, Gai hauek asko zateik nien bezala. Almoran anuntxu gote nien bezala LEPO, televizion. Almoran anak. Uh -huh. o sea, almorana baino, eh, emualak. Emual anuntxu asko gote, eh, esan nahi dik, jende pili dauzkela. Ta horrekin, anuntxu gote hiu, normal. 4 otik azirati daun eh, programa bakarra, quarto milenio adek. Horretun, jendik interes bat batzak gai haue batik. Baite eguel iskutu no no... Ez <laughs> da bergine pasatzeala. Alde batetik morboso xamarrak e badia, gai hauek. ez? Ba, iku diago nik uste jendei irremate jola beste modu bate pentsatzea edo ez dakit da, gauza bat nun libur dan pentsatzea ez dela, imaginatzea eta flipadak esateare bai, eta ez, pixkat hori daukela esanko nuke Noski. Da hori ba, uniberzoekin pentsatzea ez dela, ez da, buf, ez dakit da Karo, nukuk ikusiko ba gendu ez, zau pentsa E, informazioa otjetu bat dela, ez edo ur botilla bat, ez da? Edo UD, UD bea balin bada, botilla baten informazioa, ez? Pentsa bilitroko e, edukion ziedauken botilla baten, ne hiru itzen ipurditxoa bakarri dauk, eula, informazioa, ordun beste danaz espekulatzea Pff, ikaragarri ah. erreza daldi baten, ez? Eta ah. jendek za asko da, uzkele hiru itzen zanei, ez? Bo unibertsalak. Ah. Eta guri kontatzen hain ainurri edala, Iruitza zanei, ba beste danakatik hitze egitea jendea, hortara o sea, bultzauta gotea, subconscientek su ire normal Iruitza zait. Mm -hmm. <hazitua> Ni <hazitua> Stephen Hawking-ekin agor. Eso sí, Ni Stephen Hawking-ekin agoratzen hasi Stephen beti izate zian, azkenik urtetan. Eh, gisaetiek nila, ezabulazenia, ja, eta planeta tantan gisaetiek moito dorresakula. beste dio sta stok Ez? Claro, seatiz. Ni pentsatzenak klarazke. I, sezen I, hao, bizi guztien gizajo hori. Ez grazia dagozak, eta zele putu hortan eseriteago. Te guztien di ba, bilera arruz no noz, pim, pam, pim, pam, I, eguna-juntua hori ikusten nahiz, hori ikusten nahiz, hori ikusten nahiz, hori ikusten nahiz. Darun, nire zindeko hori jazan, zindeko hori jazan, darun. Aber, beste planeta batea, la hostia, holako zerbait, pentsatzenak. Nor bere zinekin lotuteko zerbait, baita, eskuzizena nioetik Stephen jaukinean, eta horati e, asozial friki nerd bat luego están sentado tema monotópico de vale ya está vale em gosbat chiquendo que eso general y hoz, hoz. me sale la ayuda ni se bat y eh che que digo cómo se monta el programa baño usted eta dek. No, lagun batetan, la un batane hacía yuk eh Eta, eh, kasualia izanetxegek, ba, itzen eh, lehelo galdiz enteroa izgazur hausbat ez zertan, itz bat, Date, ostia hori, adibes asertibidea emakino, ez te hori, baina, bueno. Eta gero, hortik minutu batea, ikuste eta toute beso baten. Gero hortik denbora gutxira ez da hori, well, Itzorerin berbentekiton korrente erraru esela es. Solidatea eta nihintza bai. Ehun baten bi estrato gozitan eta garai baten Mexiko mexikantzanin asko tomate sistemuak. Asko año esa jerauea. Jerauea bueno. Yo la use eta ondola gutxi laun batek gomendauzi liburu bat eh ber aurritzi zago ani ondi injustua nagoratzen zeekin zenburuin gero jarro jat kanalin eta hori buruz itzetik eta kasualidadei dijustela Conexio batzukin zuguin bezala lotute eta bueno, hori zaketen horiek. Ese reteiat. Na galderia egin baldagin horri buruz osea conjedura hacking ez, eh, ez tagite zer, baino bai, azkenen nik uste etori gure gure buruk guk uste dubuen baino Almendezente geio ez? Eta eh nik, bueno, erderaz dakit esaldi eta barkoko jasoe, baino nik irakurtzen irakurri no liburu baten beti esaten zon da berriz esaten zon e, la mente azkenen guk buruz gauza asko sortu daizkeula edo gure bidea buruzek eh, guk jakin gabere eramaten eh, deula. Ordun guk hit bat interesau ez edo de azalpen bat eman emandigu, ez hit horren da Guk horren ingurun pentsatzen balin badu, nik uste dut hori gure bizitzan berrizea saltzeko presente da un momento hortan aukera kugaritu egiten diela. Baño Nike ez taquite zerra, eh? Nei, Hori, hagiño eta itzi. Ori da hori. Jakintzio zo mu gaudek. Agintzi jakintze jakintzi oso mu gaudek eta hori hori etzagik. Baina mundu usti gartazi du. Ze esplikazio daue etza in, ino etzagik. Basque liburu bat fisiko batena zergatik txakurrek antzemate joa Javier Batorrela ba eta Aurreatzegi eta How Dogs hosti e, oni eziteke izena Sheldrake ezte besti zeintzan. Astia kanpo morfiko, eta ba bueno, Eta desendik desientik gertu zuzok, baina bene-beneetan bene-beneetan bene-beneetan bene-beneetan nire guztiat e, jakintzi unibertsu materi gebezela eguneko bosteaztala aldeagatzen Unibertsu materi gezea eguneko bosteaztala aldeagatzen eta dauzik buruzko jegintzi eguneko bostetik genozo gora Eta hori egiztila jakitea humoruko duzak, eta jakitea gaina duzuzte sobrebaloratua daula Eta azken bat din guztiat gu, honimotatzen okizun parafadia, eh? alia atzaituk misterio sentitza E, oso espezie mugau gaituk, espezietanak zauske bere eta gure mugak ogeituk, eta gaitu aliatzeitu misterio zentitza. Jakin, zehati gertatzen ezia zama gauze milieka gauzea raro? Nola, ez, ez, ez gaitu aliatzen, ez indiak indi gaitu. <coughs> ez gaitu, ez gaitu, tzea, ez gaitu. Ez gaitu jangoikun, nik usteak kristatuazonez adela gu gaitu perfekzio, gaitu evoluzion perfekzio, gaitu, gaitu jangoikun urrengua, eta gaitu jainko txiki batzu eta, hostile, ez ez gaitu beste espezietat bezalautxe, geure habilidade txugin. Danio este humildale de... se ha terminado la. Baiste. Baino igual igual da kick. Ba le guchi, baino el bea igual pisque Ordun hori, es, ne alderia este eh certa eh, bat xa maiita. Uchi. Son muy bueno. Uchi hori, so, bueno, de... interesante la es. Ba. Eh. Gauseppe Pilla. Ba, hakitie dito... sobre la urtseok. Hakitie sardan, exactamente. Ba hakitie literalni sorrela dirutsite dela. En... Bueno, ba. Eh, bueno, venga, venga. Eh. Ez ez, hondo, hondo, aise ala es, es, es, es, zailari, man... ah, bai, marcado. Bai, hondo, iz. <laughs> <laughs> bai. Es, eh, gauza batzuk ite ditugunak gure baitan dauzkuneak ez da ezbigola, ez ditugola ulartzen da, gula eh? Ba, intuizioa da staize eta eta, bueno, guk gure kantutan baita handik aneztola haitzen gure kontu hori oitaz ba, baita horlako gauza horlako gauza kin lotutako kantu egitegitegula eta bueno, musikarok horren bada horrekin lotuta ez oin askota galtzi bat, kantu honek zesan nahi du eta ez da gauza zehatzu bat, da, ba, ez git, gauzak, eta ez da gauza gauzak eta ezin dian akitzez sola esplikatu Nia, nia, nia horregun, baina gustatze izteni Ze beste vuelta demanda discomen personajes. ¿Adivinas? Aurreunean etxeando, <coughs> xa baten, charla baten. Tipo atec en txan astertuzian, bihotzeo topada, esate si te pas corazonada eta... eta andale sozialean en biota, o sea, senti... askerin emaitzeguan bihotzak bazaila eran zuna. Ebentzo duota no es, o sea, basta, bihotzai zehidu ezkeo, bagik gela erantzuna. Hor hmm. du, hori, persoanatzu zogek, kapazidadia, hori, geldi gonda bihotza itzo. Sentitzeo bihotza. Hmm. Eta bestatzu ez. Eta kapazia izo gebenak, eh, bihotza sentitze go, gexo azertazetxe gela erantzunek, besti baino. Gekuruzun txitar. Hor du, bihotza nola zai, pa. Horrega hola baldima ma. ni zanti, Ah, beze, sí, sí, sí, bai, pen, penduloa baita olako komono, bueno, ola gokorrontekoa daude, ez? Ba Penduloia, pendulo ez da oso nolartzen, baina azkenen penduloi galdera ditu diozu ta erantzuteguna da, ba energia bat edo zure baitan da on jakinduri bat. Zu baino guanyo... Ohi, ke segena kontrolatze mm, jakinean eh? gani ez zena, ez hitza azpilla. Plasana jo. Azpilla naspilla. No, mm. Jakinazpi. Sagavi de Jakinazpi. Me no. Jakinazpi, <risa> <risa> bai, jakin aspi, azpiko mundu mugabe hori. Nah, ni bizte aldera piz, escúchame, baño, no conozco. Eh, bueno, sí, escúchame. Gure sorpresa txua, airetu baiau. Bueno, ni son, ni sonen, go sorpresa txua de que kantu bat kantatu zue gure programa honen leengo galdi zaio. Dela mateiak. Eh, sei urtin, sei urtetik. Ke si, teba. Ez asturtu. Burtzo mateo lorona majorte ora. Ba, bueno, Mainukorta, Sandra se gau, ogea gaur dala la Ancaloren aurtengo de Buenos Aires, azkenengo saiu, Malena une. Eta gaur da la gaur, gaurko egune ez, orain da la zenbat urte. La zala Etorriza la unea Gregorio Larrañaga Jauna. Hola, esan da jende gutxi ulertukoik, baina Mainukorta esan da askok. Hmm. Mainukorta etorriuan gure temporada dibisteo orain da urte eta Malena uneen, Malena une da gaur, Malena una. Betes. Zuek, etorri, zate, jakit, dizazu, ten, entzulek, jakin, Te, bezan Tato Hakim bezala, zokaren itzala etorri edek, gizakixe, iargire, aileu, zan, berrotamarrera urteurenan urren gau nien Kasualia edek, iguel ez Gizakit, ailea baldin mazan bueno, Data hori baldin ma para <risa> oh, eh, eh, <risa> Kubrick en ataque <montaje risa> Batrisen Espaldimas Andana. Stanley, <risa> Kubrick, Stanley, Stanley, Stanley Kubrick, Stanley, Stanley, ¿Ubry? Stanley, ¿Ubry? De, aquí, no Baya, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, de, aquí, no Baya, Stanley Kubrick, ¿es? A la de a la Azteques. Está Ni estoy justo Atzo Galeto 100, Horriburos. Ilargia no. bai, bai gaina gure letragile jatorrak galdetu dira, no? Sí. Ogin iso marrak? Bai. Eh, Azpetearra beti pari edaz? Bai, ogin daik. Rujo bat? Zaltuzla, bai. bai. Eta atzo baletuz dira, ni... Itzeldiota. Izei, itzi da. Itzeldiota, Berrogeita marrurte bete. Iuki jargina ez da gizet. Ez da galpoena. Hori, berrogeita urte bete die, gizaki aiauzala esan zueneko hartatik. Gizaki aiauzan, etzan, egun hartan aiauzan, etzan hori gira... Ah. Aus Eugen matik, desklazifikagoitu dokumentu batzuk eta... Nik uste baietz. Nik uste hori idala esatea bezala, eh, Amerika mila lareundela eroita mao, egin deskubritu zela. Netzako hori gazurea. Uh, Batek deskubritu zan, bale. Vale, Bateko, zan. Bateko batzuk deskubritu zuen. Amerika etzan, bordeon deskubritu. Zendibiz iban ganea. Zendibiz iban ganea. Zendibiz iban ganea. Gizon zuri eteroxezu alak orduan. <greso> Ambizizien ari kontabia <greso> <contabíasuarie. greso> zu bai, hori. Bai, bai. Zuretxa deskubritu. Burle de <greso> bat eek. Burle bat eek. Imagino lehenko japonesa torreza nein, japonenak uste bai esparazien deskubritu. Exaktamene. 1922 batin. Eta ostia, ireiz 1922 batin deskubritu zabat, izakibat. Ostia ba... Bai, Onxe sozueba, kanen... duma, <tutu> no, zai, eh? uh. bai, bai. Once descubru le Jesus se va ya. Ordun canten. Es que en el descubrimiento duna y ya Daren gauzak balin badia Bai, bai, bai, bai, bai. Vale. Eh Canten oso de ordun. Tipo otro bien, o sea, la porroguin. Bai. Cantas vengo dio. Se ha vestidego. Suen disco a Menchewau, era o bigaña. Vi Bai da, bi harrakazo disko ategendun, aurreko urte de bukaeran, eta bertako lehenengo kantua, kantatu ingoizu? Jogaz, ezkertuko, ezkertuko beheniki. Zutik ez dak? Kazman? Zutik. Zazta? Gure <coughs> <coughs> betiko gatazka honare karri margau. Kantu guzti ez ditak kantau. Zuti, zuti. Ba, ba, zer jotzen edek, ataski, zer Noguzte zuti. Kantainzuna. Oixe, noski ba. Apoi o sea, mikrofonoko lagenduzken da. I mundu eberiak uste. Oin justu persona eta ikamari eta. Ba, esiktenko dut. Esegita, irratitan esiketa kantatzen vale. dugu beti kantua. Ufa. <laughs> eta... Mikroantzak vale. urruti. Vale. Eta... Bilo berdin berrin... Berri gizte guzti dut erri horrez. Eh? Bat esirit eta besti dut ente ez. Bai, gainak ontzertan gure diskusiikam nina hori izan da. Eh? Horreti zatia pata. Eta... Gauzien eta... nahi unaiti eze. Txarra. Ni ide tenen mar de, tenik xeita cantau coet. Baite, eta nikatik eh, langoia doa gai. Jo suma bai? ide tenada la gai azutik. Claro. Oye, ba su. Apa, pa, pa, pa. Chalo, sapara. Uniko <güls> no ah, sí, da, ni saurtuko nago. Hola, hola, unda, eh? Bai. Bai, da isente. Atteaz bestalde bidebat luzatzen da urrontik datorren, Arraitu egin behar Pauso indartzoz Leku batera iritsi arte sendaugarik da Oso ondo ertendik oso ondo haituek, eta oso ondo zitek baino, da oso da zangoizutet. Zuben kantu honek, eta beste batzuk, nahi melankoli puntua jartzezuek. Ez da guzti jo bat ezarra, nahi gertatzaten oso bat. Nei melankoli ise zertek. A ber, melankoli ise... Eh, triste <coughs> Baina <baño> oso <coughs> modua ariñin. Ez tristetuz nahi txegitea baina... Ariñ triste? Ni beste pixeetzea igualimazua niko el malkua azaldu. Bai? Bai. Bai, hori er, ertenez, eh, baina azaldu bai Azaldu hey. Zaldu eh, botagabe. Eh? Botagabe. Be or, or mm -hmm. bai, bota gabe Erten bai hor <coughs> txeketik bai Bai, zuekin ertatze zitek Baina, ozondo zartze izte galdi berin Baina, punto hori bat zik Zera, ez, es, ona ez, zer ez es. Nen egun zezona hori Oin, ez zekia, nahi barri gertatze zaten O meldi eta nahi barri gertatze egun O jendeazko gertatze egun O zuek antatze egun, hola senti, sentitze zaten O zer dan, zan baldiki O baldima gizute. Interesatzi? Kantatzakon, hola, gu treistura sentitu normalen, ez, nik, bueno, kantun arabera garao momentu ez da igual posibilea, baina, ez, gu kantatzakon, bueno, ez da getazkenen konzentrauta idea, eta batzutan bai emozioak sentitzei tegula baita, baina, bueno, treistura hori kantu hauekin ez, baina irutzei talarek behien treistura puntua badaukiela, eh, nik e hori ikusteieta, baina, eta eta git nik ez, ez, ez, ez, ez nituzke kantu triste batzuk ezela definituko, baina alaiaak ezela, ez? eta git, bueno, danetiaukia, otearteko sozea, ota git, o, sazea, o, azet, o batea, o niko usteet orokorren positiboak diela, kantu positiboak die baina, bai, positibotasun hori esperantza horrekin e dolotu taba, da, bordin, esperantza hori tristuratik ikusten da, ez? orokorren, orokorren normalen, ez? Gauzako betzeko esperantza hor hori badauki lehiritzen zazkantuk Hor dugu hori tristuratik ikustea normala, melankoliatik ikustea Ai, Ados nau, biokin <laughs> Igual, zoze sentitzeko kantu eta tristure puntoa tegon Ni batzen hori pentsatziak, baina niso zehulu Zoze sentitzeko barruti ikutzeko tristure puntoa tegon Dana, zehabaldi ma, jiji, igual oso harineu esela egiztik ezar ikutzen barrun mm. Perk barrundanet iziok Eta pehautiko tristura zaudek, eta horretzapet tristi zaudek, eta ardun, zerbait beharute ikutzen ikutze maldi tristure puntxo bat behintzat egon berdik, oez. Nekasun behi, ni tristetik eso zaten ego aiatzez izte gauzek. Nik baitz usteiat. Hmm. Bai, tristura gauza zako nahi, eh, alaitasuna harina da ba. baina bueno, Horbait aurri iritzi bat ezela da honik uste, musikano guk asko ikuste uste gori. Ba, gauza tristek emate goela, importanteago diala bezala ez. Eta guk adibidez, ba, proiektu honekin igual ez daimeste, baina beste taliak entxostekinen musika alaia ite dugu, baina aldi beren irutzea ba, guk badukela sakontasuna edo guk benetan sentitzean gauza da eta lantze duguna pila bat eta guretzako importantzia handia daukena. <coughs> eta ni batzuta nauekitzat kezka hori, ba halaia delako, ba, ba gauza tonto bat ezela gertza gohandentzako edo bueno. Mhm. Mm si errimur orcio alley, este el melody sheet Oriana y el hortik ustea ino gaixo ez hartzek, ez? Historia. Etzaiet. Eskeziet ni trituria aldan, eh? Nik eskeziet trituria manalda, eso se Zoserren konektatze gure barunez? Bajaubesela hechaola. Zoregin, bai. Bar zure beire. Biaje baten astéis. Biaje ba baten. Bar zureko hartzea Bueno, becip. Bani oria justu. Asco, estáis tenendo problema. No la gos. Discontan. Falta. Eso. Ah, otrava falta. Ah, vale. Bueno, Zare, zarekiko? Nola guztu ahendi, eh? Oine musikiatik gala, kontzertuk eta atzo salutzen kartel bat ikustenean ean eh? bi sumoko zea baten. Bi bai? Bai. Nun ikusi bon hori? Eskaparate baten zautzen. Iria manden dan. Ah, <güls> iria manden dan, bai. Ha <güls> kasualia ide. Igual besta bai zengo ban. Ez teatuzte, ez dizko antzeuk salgai, eta dizko salgai da hola kartelen horra saltzitu guztu unko. Iria manden dan ze saltzea. Ez eh, es que eren batean jute. Kinkila den daba, eh? Ba, Umentzako uh, ropak, agarropa, carik, ah, mm. sujetadores, eh, bueno, ropa, no, no le no, dice nada, sí, Propandit iba güey. Sí. ¿Kinquila denda mercería? ¿Kinquila? ¿Kinquila denda? Vaya. Caro el Kinquila, ahorita a denda? No le dice nada. Bordashuri Kinquila denda, hizo San Francisco Calenda. Bueno, está andando. Frontoche que lo denda. Borda xuri kinkilaenda I no hagueda Borda xuri kinkilaenda Borda xuri kinkilaenda Nun da onezan galdizu, no? Nik itxoriez non esautzen <laughs> <laughs> <güls> da <tabla> Borda <tabla> xuri kinkilaenda Borda xalduko zergaur edo Bia herrero Minju? <tabla> uderatik anparri ekitoteke ez. Azkeni saratzen ez den juten uderan. Bai, beti zen. 29 eta 25. Uderan Ibarriko tenera lizensa ez da. Bai, ez ala nitiko tira le Uderan jende <tipen> gei egiten, egun tristetu iten hichi. Ni agena <tipen> tristetzen <tipen> hichi. Eh? Salututze testetu ja. Bai, ni kost, kosta kosta kosta uderan la tristuria puntuat. Basoek. Ola, ikertzen pladia de chesuta. 30 la lle. Para punto tristima de. Bai, bai. Ne un bai Erdzek, tristure puntatea, matezia Bai, noizuain nahi baek tristure hortan benetan sartu bo Junai, negun salou olako le, leko batea Horrek izuari, izan merdik gaitz Ez nagoñe izan, benid horre Olako, matalas kañaz Baina, osek, betetak, macho gorduna Ez, ez, ez, ez ni Baina gorduna, inzert su espaldima ovestezo zongo kan Dana egite, zon Dana egite, plasen inyorrez, egualdi kaskarra Ehm, kumuna guti nahi da ezin Ehm, maila hortan zagoan, eh esperpentigo marinadores en gogor ni onda ni chao Bano... pues yo orden guru orden guru consisten Negu... nah, us... en chao cuderan eh marida, yes, marida batso, da, orten, de un so. marida marinadores historia base historic wy base en guru data history wy marinador tigeron kilometración hecho igin ichinista bat se dejeto iginista bat caban esto Bo, boborito de hacer concierto no laos que usted vitaldekin el bueno vitaleto que eh, isu takesman bat eta chost está que en antzat verdad chost deck ba, bueno Bye. Pelotik egiten gauza erraru bat, bai, segi. Bai, txostekin hagi gauin Uztalien kontzertu batzuk egiten, da oin gehatzeizkiunak, Uztalien hogeita behatzi urretxun, eta hogeita mar, pase izan pederon, gero ja Agustun oporrak hartuko egiteu, eta irelietik gaurria berriz asiko gara martxan. Iso eta kezmanekin oantxertan ez dakau kontzertuik jarrita. Bai, gehi egizai hau ez garrako. Eusk Ana samar, dana batea torten zai baskotan, da batzutan beti, Bai, eta arraio matematikiare ondole oke, okay? ni no zentzen bai. Osos hortzales at. Sai taierren hortzortu eus, besatzat, es. Bai, bai, bai. Nik ezten nereburo ikaragarri hortzailetzat ez taukete. Eh? Nik esaten ni belimaz, nik josu asko hortzai hortzaile badala iritzat ni baina. Ni ez dut da. De... <laughs> <laughs> billo, billo, billo. <laughs> <laughs> Hizemator dut taierren ni. Hi? Zaspi bueno, esa era realmente el personaje de Terry Gilliam. Ahí, oría. Igual le bueno, intimida y me brota todo. Eso es. es. Nah, vale, ah, sí. Eh, se llama Sorti. Zaspi. Zaspi, una Zaspi. Un base más Sorti, Zaspi, zaspi. zaspi, zaspi, zaspi, zaspi Terry. Ba vale, es boom, boom, boom, boom. Es uno de los Sorto, ¿eh? Aña, es berdinia. Soriones. Música que ha, ¿eh? Da. Vale, musikarell... música eraita, ¿eh? Tailerren. buruko gauza izatea, ¿eh? azken Sortu sortu ez diteik jena, eh? beste batzuk sortutakoa ere ikitzen askotan bidea sortu beharrizaten dut ere ikitzeko baina baina, baina bidez ideguen informa, informaizu da, ik, mediu mesela jarrit jago bide horrekin e, azokaren itzala sortu inda uste eh? oriola bueno, er, nike hor sortzaia nike zangunuk egosu dala, zokaren itzalan sortzaia baina eh? niki galderi pisontzatuan <laughs> eh? sortu asko inda usteela bez batia askoz eta bai ez. Ikolaboratzaile oso ona naiz. Jo sun sormenareko. Sormenar sormenerako. Kasu hortan eroestas socorenitzala irretzaioak. Kontu ek. <risa> El lora deshecha de Ugarres, eh? lora zugarrencha Ugarri <risa> <karri> botatzen. <risa> lora goitze eskuaz arazpitzen zarp. Kontu ani que yo no la gendei vida. Era con... iten, Arcari era iten. Arcari le tiene jugal. Ni yo no la gendei vida, comunicación, hortan zentratuta gailo no, baina. So itzalan sortu nik ez arte diten. Zerki ato. Bueno. Bueno, dano Tolosa sin dar detalle que ni rastin la uncho fuerte hostolas, eh? capitalista sosucho so, so, capitalista y joñiñarras. Eh si bi persona dief favores da meseres, se. Ya, ya tan lindo gaituk gutxienez en Tolosan. Bai, bai, bai, saliek, eta, ni, bai, bai. Desde Tolosae. Tan bien chet nau errasti, rotatzaile. Ni joja en Tolosa estia sin. Na triste, engociate orduen. Oso, ni oso, oso que estaba te bai. Ni no jo triste, bueno, bai, de urtido bra, por nijo, yo lo sé, no ni ni David Bowie iltanen, eh nere laun batek Esantziala laba, eh, eh, David Bowie iltan da egun hortaniko zenon dazea da, da beasan David Eskeling, Bowie bai, oso sozalea ta hola, ta bf, oso ikututa nago ta eta ni pentsanon, por favor, sí, no Jo digo bila lata menetan trista zeun eh, tipo ta... eta eta orain totoxa joan Ontan no te serio Jason unoa ulertu in da zure bizituna, maitasuna, maitasun presente De. undan pertsonabat, beti horre ondana eta orain ez da ez da eta belarrizko maitasun bate aitzi eh, haren komentatu. Kozak gaitsebilek. Xavier posa gaiztu da zeine eh hori aitore zego garen bozin haren presentzi hori haren alkonda garen zeak haren harpe horiaren kolore horiaren hile hori zen aren... gero ikustek ikustek bi metro gizon puske hori ah, ta presentzi bat impresiona dizu prinzipio estado zaute no be i ba i presentzia be mielatiainak <laughs> baina barkago izatia baina arena... Eh, comparasio charro hariego tanico gorotra de baño presencia y malla, lokillon lokillo peñeto togasatsu te calin. Eso es. Lokillo Cristo en ni lokillon naskima infinitua. Eta <todos> naskima decir infinitua. Ahora soy musical etapoliticotic. Eta eh tolosaba, es que Baina ja sta. Baño Guso Zimmer, gu ni pettsari nagune gertzia. Eta isue go sasegi, josu basegi. No la pensa de tan. E, nik komunik, komunikazioa sebatizuko in barkatu. Pan pan paniti. E, gu soluzio. Amazketa go, amazketa gu, ba, zoko, e, donosti, jimzik, parte sa industria sozial. Etortzo alin ba, i etori horte derior. Ba, gustatu. Ni pentsa, tolosa tratanilio kartione. Ba, vaspar España izoteno, naida galdera bat imertsiona dudi gabe. Ese, es ez, no, es <laughs> español. <risa> vale, bueno, y Espai Torcen, hecha, o sea, yo. Ordun, kinagota. Meña miha kinai, esordun que <risa> za ningun hizo ez Garaldeko eta. Ceatic ineus etaio publiko ai dirigitu Bizketan. Beti Xavier reuzketze egiten dio. Beti. Ay. Hombre, el logi o esa es? es? Esa Tec en Arrasaldeon, pelota zaleo, Arrasaldeon Javier. Ara saldean ah, pelota sa Leoc, beño isbar okay. bergarik izate zek, hobii. Ara pelota sa Leoc. Ja Komunikazioen maila diferentek. Bat publikoai, bestia tolosai, bestia helenai, eta... Eta bestia bere burui. Baina... baina... Gustoana bere burukintzit jolea ustez. <laughs> baina gu, bat egu tolosa. Maitasune bere mugazazkoek, eta maaitasune sentitzen duena tolosan gan... Ah, ha, nik euskitzera hagi, eh? ma, ma, ni baina. tolosa. Gehi gaina. Ik xabiar gehi hori maitxedek tolosan. <laughs> Benetan? Baina... Buerti baina... ere. Eh? E <laughs> eta ez ez esaten maugaz urreta nahi da. Bueno, bata, no da. Batze, gai kus, da. batze gaitu nahi betuko zau <risa> Atolo xabarez beti euskitza itzaite Hori beti foso kurioz Erritz zaitu Ondo, isiltasun ah, nau ah. interesantidek Ni zuen gan asko Mireztetan gauzeba Dek zuen itzaitego ritmo Zuen itzaitego ritmo Zuen itzaitego nahi niki nik Erdile zuena Erdiko patxara erdio di Zuen patxarin erdile zena jat Siluna batzuk Bat mundu eroigabe, eh? Olala zai, pentsau, penta, ik, jarremet, morgan, tak. Hori, ingo nik hankalurrin bat, ointzuekin ahineuk, Miguel, mamo hauen ritmuen, ez posible. Ez te posible, ez fisiologi, koki, usteat ez tala posible. Jaazta, hoxe esatibane. Euskio, euskio, euskio, euskio, euskio, euskio. Baño igual, gracias aos ¿eh? Joder, bai, bai, bai. Bueno, botas de Hola. Segi? Olat, hola, hola. Oro ha dicho bate, ha dichos comentario liga, ¿no? Me iba igual me ha dicho yo. Bai. ¿Veneta? Y Nina Tena horiek. Así que. Bai. Me bueno, ha dicho bajargo eta a ver qué eh polieto bat Do. Bueno, nxe, ito bat chagoret e, dios ami me atalon somos arte undo bueno hontse bat eh bat chagorreta katuntza gauzek eta bo danetik chagoret zakatuntzat zisteite gozi asegozi pasatzeko eh onietak opzia bueno ja pertsona laitut chagorekatu du <susurru> ez vale ordun pentseat den borekin Chagurak, chagurak gizagileen hartze antartzenaitu kistona antagizari dena. Orrun chagurak gizagite zaiteu chagur batean nioli. Orrun chagurak gizagitutego chagur aiaola. Chagur batek, batek chakurre ubitzea. Eh, gizagilek chagure eh? eh? chagur hauek, eh? chagur hauek gizakitute chagur eh? hori goia. Pertun, hori deu chagur bi klasea. Chagur aristokrazia oso gizagitute guk. Ba, Taitek ilgobe kaleniru dut beste chagur bategin. Chagur bat lotute o, kategoriko chagurrek. Orduan bak, izakitzien ja perfezidu dek txagur bat narek, txagur bat, iltzea, txagur egin galen. Atxeleago, eh? ez dienak izan aportaixo dela munduntzat. Bueno, ba, zi, e, anegoel apentatzea, tapote egin da zeinak izki. Bueno. Bama horregunek ez tonk rezin zuen. <coughs> Dei, algariat <atasen>, ez da, espaldiko portez. <laughs> asko parrein zalea Beto, baina, no, algari atatez ailek, parraki, baina, no, algari atatez ailek Goal, leku batean hau zer iso, hola, algari atatea, hola, zatek, la jendin pitzea ikeda, hola ah. Nei hori humore askokin pasatzen zate behar kau, eh, barkoko eh? jazen ere eh? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Baina, nei pelikulakin edo, ez, edo adibidez, eh? nola diakuek, monologistakin da hori pasatzen zat. Asko, guztahu hitz ez aizkik, da oso, asko entretenitzen haue eh? Baina, algaraka, dena behar zen Para da, txiki ola, bat gaita, oso nahiz, eh? Baina, oso guztu hongo Verdadero acaba su guitón. Comparto yo asiento de chipones, ja, Nacho ya le cuplo iba den, da algaria ta eta jo ta na pedir jarri txanda. Geneuste <tipasen> su mori kertuko bat egin <tipasen> do bioek. Bai. Bai, eh. Geneuste <tipasen> <tipasen> bai. Ni parreasco ya ta wekina Beste txostunekin. Ah, vale, vale, es que beste pertsatigo estu va. Tan demborasco pasa le wekarekin geiegie. Lanodakio gehiegi izan dala elkarrekin. Zuleten baraketik pasazut elkarrekin. Ez broma, zan broma. Baina hori, bastel, e, hostiralen, larun baten eta iganden izan ditugu kontzertu. Ah. Eta zapatu gaue elkarrekin pasagendun, eta eta parre asko indau. Asko, algara, asko indau. Ja, <hah> ha? Nik handezu aizuagat... <hah> <hah> Lehenengo eh, aldera anahirin ditxea eta oin besta oso iretzat Igu elau intimida dintzantzia, baina indrezatztik izatek eh, zabaltzia Iro behar benibatzo Bai Eta izan den, niputa izateko izan den, baina ondo nio guri jarrera ikustatzen izatek Bait ez unu Horratia irefanak Hauzarta ari oso, horretan Bai, izan oan, humore espanjola jaztela konsumintzen Eta hori besketez plik galtzik baldo behar? Ehm um... Bueno, humor español a ni hoy dala iruatura dela sinitan piskat consumitandola. Bakarbiztea, bakarbiztea joan izanen izantzan, gaina. Ba, bueno, es que es que es que droga típica. No te, itorme en serio, eh matean baina eske universitat zooidiz. Sí, sí, sí. A la A ver si sí, por Eta Eta bueno, <coughs> azin, da pixkaten gantxeuta hola honitzen, da gero... Zerrekin, <coughs> bat da gero... Ez ditu nahi esan, ez ditu vale, nahi esan, zer gero jendea entzuten hasikoa eta... Bai. <coughs> eta, eta segi segi, asko intenzatzea izte gero, hasikoa, antenatik asko... Antenatik gampo esan moizuet. Bai. Eta gero, ba, usten saiatu izan nahiz, ba, azkenen... <coughs> e... Bueno... E, Gertatzea izteite lako, gero ditzeiteako garaien da, ba, nire txistek espainiolez pentsatzen hastea eta holako gauzak, eta botare bai batzutan, da edo la es ba coletillak termino que sta ba, dice vaskenen nertsako ba, burun leku hartzen aizan hori ez mm -hmm. da. ba ordun ba ja, ya asko ikuste dituan asko ikuste ban. ba asko askore ez eh baina egunin igual 5 minutos baño a marvillo baino baño gella ordu larduan yan gella m bueno batana ez beste un error ez tarteka igual zo se va bai, ir bai va igual ba un en a marvillo te bai un bai. ero non es lo unico estan eba eh? bai bai bai eso bai, ziren, ez, zera, bai bai bai Beta bueno, vamos a ir ez, ez hartzen beste gabe. Mm. Oso, oso identificautasun ditu une, ez ezanda sonorrekeña. Eh? Nike badauket, un moro española. Azko, nike chiste azko, y jendet, castelleras. Mm. Dan jet de sint Ni ikusteat, gauza batzu za ikustea, is... gauzetxo beste ikusteat, youtuber. Nezite perten. bat berten. 0. Mm. O sea, existe alguien capsik. Ez zite bat etortzen. Uzti dat mekanismo repelentia anbilagutela nire erderintzat. Ara zaurat, eh? Baru, barne mekanismo repelente anbilese bat erderintzat. Ez zite sartzen, ez sartzen. O naturalki hola giro hortan zatutun ezelago, ez peatzen. Oso oso, oso, oso, oso, oso, oso gutxi. Ez uste mekanismo repelente kontzintale, oz, egia mekanismo repelente natural bat bezala. dela, edela oso, oso, oso, oso, oso ez zite peatzen, ez zara. Te guztetxak batzuk zetxo bat zugeona, aldimak, esangoia Bai. Ofin, bueno, hecho onin esateu problemek. Ez, soña kontuak, nierutseit, no? ni kezko problemaiek esateko es, que gaina entzueten entz, entz, entz, gauzak gaina. Oso sea da nieria, oso. Batzuko so, batzuko so nadiea, ma... asko utz eskiz eta, Baina, saiat ma. Bainakontua irutseit, nike entzunezko zuei adidez beste irratsailo baten esaten jokoa, bai gustazaitau, jo, ba, ba, ja horientzote horuntza bai, gela amorra uta, orduen ba. I, gauza desango dizutet, a berse zuten, ni leun batek esantzikan, iruinago leun batek esantzikan. E, humoristekin beha azkenin danakin, danakin lehengo aspertu eta gio itala naskau naskia hartzat jauela dana eta zegoen kasu onto nizkuntzik zehikuzik zeh, erdaldu nahi tipua eta danakin naskaitela eta usteat <coughs> ala-ala ni azteneku galbat emataitzen eta jan naskaiten eta e, e, zailan euk aztertzen zeatik eta egun baten gertatzen bat eta jatxik razikiten zugu eza pasat zaltzut Bai. Kling ini da jetira, xe, ne? Se pasa de hmm. ba. Hm. Ba no dit da xodo han pasau, eh? Igual estia chea saturau. Igual el persona gustau tasco da de un bosun bai, mas ala, osti, odio dia, dia tasaver, tas, estaba la es. Ni igual. El persona ini igual ha pasatge, es. Igual el persona ten has temborasco al dimo, nais de ito so gustou guisen. Justo esa to porta e pensau, eh, mis tia. La porta con de. Ni nota eta anden bosro a uñas das. Eso so a remanistu esela da ola ez. igual ba ezo tipo ya naik guzile. No, no normalmenta se o. No, eso es yo que sé. Una cosa, sí, igual. Eh, netzako adidez con tu a ver, cinética humor española es consúmito, ¿es? Va, ba, bueno, azkenan gure hizkuntzatikan da dakaun egoeratekan, baina sanait irutzait gauza eh umore betetzen funtzio hori euskalerrin falta zaigola, adidez, eta uh -huh. yeah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 Runchora esa. Da si la nascosto, orrace stata di Ciane. Poi suerte a Ona, Ori. Bai? Ni usti ahí con dreje totale, vai veniu stet. Stani i to. Ni no, solo je tu i no. Ancemanzoat. Neuri. Bai? Bai. Esti chase en programma, que? Vaje bai, cheyat. Igual serie de United, ni es ni se choreese de United. Me llevo el rumor que me parece Igual a ti iré a ti tasonegin si così sego, serio. Del nuevo, Bai, no gusto a los chuevos, el euro, el euro, el euro, ¿no? O sea, la hora de terapia en Mesa la van a, me han bai, una semana y vayan ni ni a ver en Berri ja Bai, ni que ni. Eso membraco. Dos minutos. Saspe, minuto. ¿Ven tan? Joder, dos minutos. Eso se parece a Calderé, se que Ni ni hasta tristestista ante me Joan, da boca era la flecha, la hecha, táctica Hori tortillan... jateko gurene, plateri horrena lehere ustez, lehere nago... ...geixen da guztotzen dena jati, bazpa ere. Ez leheru gure ez da disfrutazen. Zimaz. Eta... Eta... Horrek egin ez notxoa, baina hori bestatea laga. Hori bestatea laga. Nik ez zukeat egin. Ezkeneak hola batzia dut, ere, Bai? Uff... Nik bai. Eee... Nik egin batzuta bai, adio ez oin. Eta gaizki borratz, pinutuz euskeat. Eee... Eh, viajea astrala. <laughs> ni viajea astrala asko endur ez dut ziz Etxia, zuen ba, programiatu, da, hostia, ikasmane viaja astrala bau nigu egin, Da, intenta egin, <laughs> ziniaz. Ba, Eztia, lortu. Beste lau bat egin zian, baina, areakortatze eta bildurtu dut zauan, baino, ni bildur puntxu matez zian, baino, erakarra reta zuneek iso. Hortun, right. YouTube-en asintxan sartzen hola, como hacer viaja astral, da, erdoa sartu erdoari, berke euskera setzioa. <laughs> Izbali Maiaztean egon ematen kesman. Yeah. O YouTube no... YouTuber Esa proposena hori... YouTube bihurtu ahi? Es... Guise bihurtu itxan. Yo, yo, suk bihurtu kono igual... O, beak, beak, beak... Agurretzatzen egitxan, YouTuber. YouTuber txea. Seriamente. Baina, momentu nes timatea. Momentu nes timatea. Programa zu grau echeo, YouTube egin zaudea, baina, bah... Eston, jende pilli guzitxe, baina, bueno... Sin mazorxe, gero egun egun egun egun egun. Eee... Hori, viaje astrala... Gomen, dixo, nola hazi, mundu hortan... Piskitartzen zera viaje aztrala. Zer da? Viaje aztrala, nik uste dute... Eh, motzen, nara, harima gorpuzetik irtetzea. Uh -huh. Logaren bitarten. Zer lo, ah, lo, lo, lo, bitarten? Ah, Logaren <tose> bitarten. <tose> vale. Hori, nik uste dala, eh, danokul hartzeko gauza barroko. Erez, zer da... Bueno, eta koma nisten... egoeraten gartzeko hori asko. Bai, adibidez, bueno. Koma egoeraten. Ba, hori, dokumentazio pilduz ego ribruz. Bueno, Sania, eh, edo bai, komales no hariko, eh? Sania, este último. Y gorputzetik gor, gorputzetik han esperientziak, Dai, eta. Eh, vale. dan lekun izena ezzat etortzen. Quirofano. Quirofano tan ciertatzena. horrekin a loare <laughs> Eso requine lo oso porque lo áreas que no Nik nola ikendan da zaltzeko ez naiz, pertsonaik honena. Egi eda, nik eh, azken aldin naiko aldera auta dauketela, au, garai baten asko saiatzen hitzen, praktikatzen, eta nik eh, ezin ez dut gaur honen esan, bai, ein, viaje astral bat, eindet. Osea, euneko euneko ziurtasonekin ezin ez dut esan. Iruitz ezat baietz. Baina azkenen ametsakine nasteko gauza oso errezadara iruitzentzat. Egia nik eh ta elkarrekin biziginale izantzan eduki gendun ez ez obsesiotik urruti eh? baina baino gendun ez hori e, baja hori ta nik gauen gaina bakarrik jenen lon ordun gehienen, eta leku eh nere gela ilune izan eta bueno isiltasun elortza etzan ainarreza baino saiatzeko lekuen nahiko egokia izan e, bakar bakarrikote garrantzitsu dela iritzen za Erreza goiteko Errezo? Baina, peldurro zueste eh? ez? Ez, ez, ez, ez Nik daki alabintzat ez Egi eh? da, bildurretik asko dauke Eta eh? neure buru ere Atzutan, ez? Azkenen eldu ikendibola iruitzazatari mai, ez? Ola bulertzeko Ez, libra ez dadin Ta amake, nei, hau bemaina oietan komentago dik, eh? Bere burui eldu bezala ikendziola Ikusten zonen bazihola heldu bezala ikendziola Bildur tu? Nik uste ez dara bildurrik euki behar. Eta in behar dela piskat konzentrau eta juten utzi bezala. Bai burui edo zeure burui utzi juten. Eta hori dala. Behin da oza, saiau saiau saiau da nire hirtzesa lortuko dezula. Baino, ez dakit gomendio bat ematen. Nire gomendio hori da iluntasune, lasaitasune, hiltasune eta bakarrik. Errezago lortuko dezula hiritz ezat. Mm -hmm. Lo egotin nantzeko egoriteko ma egoera bat eta koma egoeratik buelta te gogen dieek oso oso oso rekurrenti dir ie sistematikodek berten e, erte, eta ikustea bere urua eh? o eta baten bere uru txotik bezala horidek ie sistematik, hori ta besteko hasi asko ditu erre, repetizienak baino bat dosona enfermera batena es tia ser ustesco flipaba ten ez enfermera batena genepilgo skarseto dosona hostia tanak tak bai hori viaje astramalda e, hori pilio zeok pilio pilio pidi pidi. Mhm. Mm Te acordando la que usted no eta bicusi ta akordatu betailekin y lo hagan como ese vídeo. Ikiñon ta ta ta ta ta ta ta. ta. Kristen tal villuina bai. Me es bade, hola, un degate, un que también llega caso sabe. Etorron, hostia, se patzaor. Ezagiago. 1010 2010, beste cultura latin, beste eh e, batea hitzetaratuko jabe. O sea, espezie humildade bat okatza gula espezie bezala, eta ez dakik gero nartzi. Eta jakeinen a... azpikuek edo handu joan jakeinen ariko bello. Hortu bete ariatzen egin eta beste gauzatzuak egin perpauta, baina... Piliu zadan. Baina lan oso. O bestela bihortu programin, berdiago. Beroitek. Beroitek. Ni zerrut jena txok, eskabrazko torteatik. Torriko beha berriz bestela. Eskabrazko eh, torteatik eh, zinetan Zine, eta benetan. Min programa, eh... nare uste zozea ez ati hola? John eta Josu, Josu eta Jon Zuen konzertu iguru zo Ezan eh, di hau Etorkizu vale, nien Bara, nire beste propagandazoa bat jo Zantziren galdiaten baitzan diat eh, interesan diritzu izatea gela, hau Zazpeko barnetegi autogestionatua Ziok, Zazpe izan egin harri baten Uztalaren Agustuaren ameika Eta nola puntautoiana ni puta diacho bat barik <laughs> interneten sartu zataseta na nun ni muchas gracias chat ni chat ni zait ni zait ni zait ni zait de nadie material ni Bueno, Uf, niga, eta txion hartu. Niko eskotan fantazio horiek guztien nian. Barnetegi jute guztien nian. Eta... Castellano blantien da. Eskueaz... No, no, no, no. Ez eta... a... que jainazko famotezian barnetegi jen auto... Gauze gartatze zila. Tia zengo zer. Zer. Sekzual. Eta... Arraba, seksuala? Zatizte pasau. Zer, oñon diskuterio? Pentsatzen nian zian, barnetegi bat egon nainula. Baina, kisto engorra... Izen gogu eus. Kaizo... Kaizo, ni inaki naiz, eta, claro, aspeitea naiz, bai, espligazio sordi, espeitea harra dezadea, aspeitea harra dezadea, baina, aspeitea harra dezadea, baina, aspeitea harra dezadea, eta estengizu eta sega pelioa dezadea, joder, zololata, sí. <risa> bai, eta horrean bai, no segertatu zitzaizun, si espligazioa eh, sordi, izatea mali, maik, gueñezegoa izela, ba, este espligazioa, baina, estepe, baina, ezure eta nasita, ezure handi, ezure handi, bai, bai. bai, bai. nahiko kurios Está igual baina gero azpeit ez ezela azpeitiarra besteri izela esateko, ja horrek erreparo, mate. <risa> eh, eta en ganchatu nejo azpeitiarre setekin. Azpeitiarre setekin ganchatu el joke. eh. Si más <risa> peste ba, zela, vea, que es humor españolaisoana bai. Bai, es que no es sali, ¿no? Es que era español no hor. Taneizatik betik. Eta, hombre, zein eh, ez jurtza <tipulzak>, pahai hori, no? Ezkerreazko zudanoi <laughs> etortzatik. <laughs> o da gara eskeneik. Uztazunea betzen ari dek inorreztan togire. Espero, ja, programa esotia. Musi gila dugu inda uste, ne proposamen horiek, musi gila ikuta. Kantu zorgari eskeneik, dexo... beretan, eh? E? Kantu eskeneik. Kantu eskeneik, eta, bueno, zuek onea, o, gu, ara, juteko eh, egida. Aruzkun, ainetxe, onuzkun. En batendona baino gertu gareta, karri gareta. Ah, ah, Hende, nah, berru txure txopate. mamorroi da irire bai urtu bat polietzien dihau. Eh? Bai. Eta urro gortzun hau. Noiz? Urro gortzun. Ez urro gortzun, ez? Urro gortzun zatek. Ah, baina bueno, zanitek. Urro gortzun. Urro gortzun. Urro gortzun. <gurrailler>, Irailin. Irailin. Bai, bej behon daizuela, eh? gure partetik. Behon daizuela. Bai. Zerri gasko? Behon. Behon, bejondan. Ya te puedo en español. Sí, que un berodino hay tú. Hoy berodino hay tú, está un Ni jaten bezala ori. Ni de un dun, que llena la Nazjariki. Es que está tarzao la vaisita cantidad de esas de las personas, chala de Verdiat. Bueno, personao. Ni Eta Ahí, estas zapatos en berríscos se venían paso bueno, hace un leondo pasó. Morning one, Nasquímate la, yeah. <risa> <risa> Bueno, ondolo y naloy. Ay yo, yo. Ay yo.